Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Matouše. Ježíš řekl velkým a starším lidu. Co soudíte o tomto případu? Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu synu, jdi dnes na vidnici. On odpověděl, mně se nechce. Ale potom toho litoval. A přece šel. Přistoupil k druhému a řekl to tež. Ten odpověděl, ano, pane, ale nešel. Který se dvou vykonal od vůli? Odpověděli mu ten první. Ježíš jim řekl, amen pravím vám, celníci a nevěstky vás předcházejí do božího království. Přišel k vám Ján aby vám ukázal správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. Celníci však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu. Slyšeli jsme svobo Boží. Asi jste to zažili, že když jste byli jako děti, že ne vždycky se vám chtělo poslouchat rodiče, anebo když jste děti, tak se vám někdy moc rodiče nechce poslouchat. Pane Žiž tento běžný jev použil jako podobenství. A to ještě jsme ve vinařském kraji, kde to celkem sedí, když někteří máte vinici. Doma alespoň menší, a když je dobré, když vám někdo pomůže pracovat na té vinici. Netýká se to samozřejmě jenom vinice, ale důležitých skutečností, tedy když už to přeneseme, to podobenství na náš život, důležitých skutečností našeho života, tedy naslouchání Bohu a poslušnosti Bohu. Bůh k nám mluví. Bůh nás miluje a všechno, co nám říká skrze události, nebo v našem srdci, nebo skrze církev, tak to myslí dobře. Jenomže my jsme jeho děti a jako děti kolikrát jsme neposlušné. Neposlušné. V tom smyslu, že nenasloucháme, že si kolikrát chceme udělat ty věci podle své vůle. Jednou jsem slyšel takový celkem odvážný výrok mladé ženy, která žije s jedním klukem, že myslím si, že to mám, že mám lepší názor než Pán Bůh. Žijou před svatbou sexuálním životem a nechápou to zaříct ale pane, Ježíš mluví něco jiného, A je mnoho, mnoho jiných věcí, které Bůh mluví. A my tak třeba v tom kostele řekneme ano, ano, Pane, přijdeme domů a život je život. Proto nás pane, Ježíš upozoruje, aby to naše ano v kostele se přeneslo, a to naše ano v životě. Aby, když přijmeme tu dobrotu Ježíše Krista, jeho srdce, do našeho srdce, aby se to v našich mezilidských stazích objevilo. Ve větší trpělivosti. Ve větší snášenlivosti. No a můžeme si vzít na pomoc. To dnešní čtení od svatého Pavla, který mluví, aby v nás bylo trochu křesťanské snahy druhé těšit, trochy, trochu lásky plného povzbuzení, tedy dobré slovo povzbudit druhého, nějaké duchovní společenství a alespoň trochu srdečné účasti abychom tak dovršili Boží radost v nás. Jsme v kostele, dobře se tu poslouchá. Pane se nás ptá, chceš to taky dělat? Tehdy, když je druhý naštve, když tě vytočí, nebo když si tě nevšímá, nebo když si ten druhý jenom podle svého života, na tebe kašle. Jsou to bolestivé věci. Ale Páne Ježíš nás právě učí tomu svému postoji, protože Pavel pokračuje ten hymnus na tu Kristovu pokoru. Mějte v sobě to smýšlení jako Ježíš Kristus. Ačkoliv má božskou přirozenost, který on je nejvyšší, svrchovaný, jediný svatý, Přesto všechno se stal jako mý. Malíčký, zranitelný, zničený našimi měřichy a nestěžovánci. Tedy máme celý týden na to, abychom se zamysleli teď z toho Evangelia, v čem říkáme Bohu ano a neděláme to? Potom v čem říkáme Bohu ne a tak se nakonec přemáháme a děláme to, abychom to první změnili, to povídání a nedělání na řečeno ano a zároveň udělání ano. To druhé, když říkáme Bohu ne, abychom už říkali ano, a uděláme to. Potom říkáme ne a uděláme ne, to znamená, že úplně na to kašleme, abychom si uvědomili, co to je, když to po nás Pán Bůh A potom, když máme ano a zároveň to uděláme, což je dobře, prosím, abychom v tom vytrvali. Takže chvilku necháme ticho a každý si zkusíme uvědomit, alespoň něco z těch čtyřech věcí, co bychom mohli zlepšit. Amen.